În curând vei avea alte treburi Mai importante decât vânătoarea A, O, Leo. Dar, dar, dragă ungere, păcat că n-ai fost astăzi cu noi A fost un exemplar splendid Două ore l să fi văzut mm. Ce plonșeal în am făcut Am ias pe stânga, apoi m-am... Bine, dar l-am doborât Sunt convins de asta <coughs> Dar acum ai să mă asculți? Bă, <coughs> da Astăzi... Am fost la navă Ce... ce navă? Există o singură navă Aha. Nava Da Cea pe care fundația o repară pentru flotă Vechiul crucișător imperial A, a, a, a, a, a da, da, da, da, da. A, da am reușit să mă fac suficient de înțeles? Da, da. Ei, vezi, unchile dacă am cerut -o eu, Fundația, ne repară a, a fost o absurditate toată povestea aia, cu intenția lor de a ne ataca. Dacă ar fi fost așa, la ce ne-ar mai repara Nava? N-avea sens, știi? Leopold, <laughs> știu un prost. A, a, ascultă, fii atent cum vorbești. Eu, eu m, cred că nu se convine să-mi spui așa. Știi, peste două luni voi atinge Majorator și... Și, și, uh... și, și, și, și ești într-o poziție minunată să-ți asumi responsabilitățile regale. Uh... Dacă îi acorda treburilor publice jumătate din timpul pe care îl acorzi vânătorii, aș demisiona din funcția de regent cu conștiința împăcată. Dar așa... Nu-mi pasă! Știi? Deși ești regent și ești și unchi. eu tot rege sunt. Iar tu, sufusul meu, nu se convine să mă numești prost. Și oricum nu se convine să stai așezat în fața mea. Nu mi-ai cerut permisiune. Oh. Cred că ar trebui să fi ceva mai grijuliu. Ori va trebui să fac ceva în legătură cu asta și foarte curând. Pot să mă adresez cu majestatea voastră? Da. Foarte bine. Atunci... Majestatea voastră, Da. sunteți un prost. Lasă, da. lasă lasă las, las. n-ar fi trebuit să vorbesc, Asper, cu tine, dar uneori, sub presiunea evenimentelor, e greu să te porți cu decența cuvenită, înțelegi? Da, da, da, da, știi, problemele de stat sunt al naibii de dificile și plicticoase. Da. da, am observat că încă nu ai destulă răbdare pentru detaliile da. seci ale conducerii. statului. Asta așa e. da. da. Peste două luni, când vei ajunge la majorat e, două, da. Leopold Da. Leopold, vin vremuri grele mm. Va fi război, Leopold Război? Mm -hmm. Bine, dar avem un armisticiu, cu smirno. Nu, cu smirno, Cu fundația Uf, vă. Dar, unchiule, au acceptat să repare nava Ai spus că... Leopold să vorbim ca între bărbați, fie că nava va fi sau nu reparată, va fi război cu fundația. De fapt, de ce va fi reparată... Bine, dar... gândește-te că tot ce avem, toată grandoarea anacreonului, toată puterea lui, industria, comerțul, totul se datorează fundației, picăturilor de energie pe care ni le dă cu atâta zgârcenie. Tu prin timpurile când noi foloseam pentru producerea energiei carbunele și petrolul. Păi, dar atunci eu zic că ar trebui din contră să fim recunoscători. Domn, recunoscători! Recunoscători că ne dau reziduri și că păstrează doar pentru ei spațiu, știe ce? Și cu ce gânduri? Doar pentru că, într-o bună zi, s-ar putea să conducă galaxia. A, a, Leopold, ești regele anacreonului, Dacă ai avea puterea pe care o ascunde fundația copiii tăi și copiii copiilor tăi, ar putea fi regii universului, pricep. Da, da, da, da, știi, e, e ceva cu asta și, și la urma urmei nu-i știți să țină doar pentru ei. Contăm și noi pe ceva, nu? E... Vezi că ai început să începe <laughs> Și ce îi zice dacă într-o bună zi Smirno se decide să atace fundația pe cont propriu Și o ocupă ha? Sper să-ți mai păstrezi tronul? Mm, vei ajunge vasal Cerule, dar știi că ai absolută dreptate? Trebuie să lovim noi primii În fund e vorba de autoapărare, nu? Așa, așa, așa, așa. De, și, și mai e ce? Așa, așa ai despălat o jignire Foarte! Uh, cum, cum adică? Chiar la începutul domniei bunicului tău, Aha. Anacreonul stabilise o bază militară pe Terminus Dar datorită și retenii conducătorului fundației, mm -hmm. un savant, un... <gânt> o potaie fără un pic de sânge nobil în vine Am fost obligați să părăsim acea bază vitală pentru apărarea noastră națională iar bunicul tău a fost umilit Și eu în locul bunicului aș fi luptat Nu, nu, nu, nu nu, nu, nu. Noi am decis să așteptăm uh -huh. și să răzbunăm o cara adusă într-un moment mai potrivit Aha, a, a, deci momentul a venit? A, voi acționa imediat Nu, nu, nu nu, întâi trebuie să reparăm crucișătorul a, a, da. Faptul că ei o fac dovedește că se tem de noi mm -hmm. Proști <laughs> Încearcă să ne împace, dar noi nu așa, noi nu vom, dar... Nu, dar... nu, cât voi fi eu regea al Anacreonului, nu! Nu! Nu! nu. nu. nu. Da. În plus, să așteptăm și sosirea lui Salvor Harding Harding? Da Sosește de ziua ta Probabil să ne potolească cu vorbe miroase Care însă nu o să-l ajute Salvor Hardin Ce, Ce te speri acest nume? No, no, no. El ne-a jignit Vei uita oare insulta adusă casei regale? Din partea unui om de rim? Nu, sigur că nu. Nu voi uita și eu voi plăti, dar, dar, dar, dar știi, mi-e teamă așa un pic. Teamă? Ce, ce? Bă, ar, ar, ar fi un fel de blasfemie, știi, să, să atacăm fundația. Spiritul galactic... Mm? Știi, lui s-ar putea să ne i placă asta și... Oh, oh spirit galactic. <laughs> Cum? Și tu crezi în prostia asta? Uh. Ah, ne înțeleg că ai stat de vorbă cu marele preot soft, nu? Da, da, mi a explicat, mi-ai explicat mult. Așadar. Ah. Ia... <laughs> Așa, da. Și tu? Tu n-ai crezut? Păi, tu nu crezi? Deloc. Iar Verisov crede și mai puțin decât mine De Cum așa toți oamenii cred? Eu am prezidat ceremonii și am văzut, oamenii cred? Da, da, da, oamenii cred Și e spre norocul tău Al meu? Datorită credinței lor, tu ești rege prin grația divină Ești semizeu Asta elimine toate posibilitățile de revoltă Și tocmai de asta Tu trebuie să ordon războiul Împotriva fundației Da, da, da, da Dar presupun, în realitate Nu sunt semizeu, nu? Nu, nu, în realitate Nu ești, nu Aha. Dar pentru toți, de fapt, ești da. Cu excepția celor de la fundație uh -huh. Dacă ei dispar. Nimeni nu-ți va mai nega originea divină Gândește-te la asta Da Și crezi că noi vom fi în stare să manevrăm agregatele energetice din temple? Navele fără pilot, hrana sfântă și toate celelalte Verisov spunea că... El la naiba cu Verisov După Salvor Hardin, Verisov este cel mai mare dușman al tău Rămâi în și împreună vom crea un imperiu, Leopold Da Îți poate oferi Verisov mai mult? Nu Ei vezi? Bine Presupun că putem considera problema lămurită, da? Da, și încă ceva, Leopold Da, da Fii atent cu vânătorile astea, băiete În cu armele trăgând în toate direcțiile nu se știe niciodată. Sper să ai grijă. Iar cu uh, fundația o să faci așa cum îți spun eu, nu așa? Da, desigur. De bun, bun, bun, bun. bun. Ei, acum te las. Mă cheamă treburile. Poate... Poate că, -i, că -i, e bine să fac cum zice Vienis Să învingem în fundația și să punem mâna pe puterea de care pomenea el Dar după aia, după ce se va termina războiul Iar eu voi fi pe tron e, e, e, Regii pot porunci să fie împușcați oameni Oameni, chiar și unchi și veri Da de toate galaxiile ce înghesuială cumplită Imposibil să nu apară până la urmă și Vienis. Am avut o idee bună să vină aici incognito, dacă-l știu ăștia cine sunt. Aaa, ah. ah, ah, ha, <laughs> De jumătate de oră te caut prin mulțimea asta pe Atmosfera e foarte interesantă, înălțimea voastră. Pe terminus nu avem spectacole comparabile cu acesta. <laughs> Crezi și eu. <laughs> Uh, N-ai să mergem însă în apartamentele mele Unde am putea vorbi mai pe larg și mai în voie Desigur, desigur înălțimea voastră hey, Atunci dăm brațul și să mergem <laughs> Pe aici, pe aici, hey, Iată că am și ajuns uh, Așa Ia loc de ah. Puțin vin? Oh, cu plăcere Vin de Locris, din pivnițele regale Aha. Din cel adevărat vechi de peste 200 de ani Mulțumesc, mulțumesc înălțimea voastră oh, O băutură cu adevărat regală <laughs> În cinstea lui Leopold întâi regeleana Creonului Și care în curând va deveni împăratul periferiei galactice Iar mai departe, cine știe Poate că într-o zi Întreaga galaxie va fi iar reunită fără doială, fără doială, Stau însă și mă întreb Cumva de anacreon? De ce nu? Cu ajutorul fundației, superioritatea noastră științifică asupra restului periferiei va fi indiscutabilă. Da, da, da, da, sigur. Numai că fundația este obligată să ajute toate națiunile care solicită sprijinul. Știți, datorită idealismului guvernului nostru și prin scopul moral al fondatorului nostru, Harry Seldon, nu suntem în măsură să favorizăm pe nimeni. Știți ce spune înțelepciunea populară Hardin? Spiritul galactic îi ajută pe cei ce se ajută singuri. Eu știu foarte bine că, lăsată la latitudinea ei, fundația nu va coopera niciodată. Dar... nu spune asta înălțimea voastră. V-am reparat crucisetorul imperial, deși Milceruse și Consiliul nostru de navigație pentru cercetări. Cercetări? Da, dar dacă n-aș fi amenințat cu război, nu l-ați fi reparat uh. Și amenințarea a rămas valabilă uh. Uh. Și mai este și acum? Acum aproape că e prea târziu să mai vorbim de amenințări Tu, Hardin, ești un om al păcii, nu-i așa? Da, da că când? Da. Adică în fine consider violența ca o modalitate neeconomică de atingere a unui țel. Există și alte căi mai bune, deși poate mai puțin direct. Da, da, da. Am auzit uh, faimoasa ta remarcă. Violența este ultimul refugiu al incompetentului. Uh -huh. Totuși, în ce mă privește, nu mă consider un incompetent. Iar eu am crezut întotdeauna în acțiunea directă. Prin am realizat multe și Sper să mai realizez încă. Ah, da, da, știu. Cred că acum intenționez să acționez direct și să scroiești o cale spre tronul regal. Mai ales dacă ne gândim la moartea suspectă a fostului rege, fratele tău, și la sănătatea șubredă a lui Leopold, nepotul tău, care are sănătatea șubredă, nu? Ascultă, Hardin, dacă ți închipui că în calitate de primar al terminusului te bucuri de privilegiul de a face remarci nepotrivite. Te înșeli crunt. Eu nu mă sperii de vorbe. Politica ta de pace te-a făcut să comiți câteva greșeli foarte serioase și asta deoarece ți-ai subestimat adversarul. Greșeli? De exemplu. De exemplu, ai venit singur pe Anacreon și m-ai însoțit tot singur în apartamentele mele. Așa. Și cu ce am greșit? Cu nimic Doar că dincolo de ușă se află cinci în bine înarmate armate și gata să tragă Nu cred că ai să mai poți ieși de aici, Harry Dar nici nu intenționez să ies acum, imediat dește te de mine, Vienis Nu mă tem deloc Asta e, hai să zici, o manevră care să-ți demonstreze hotărârea mea Abine, Bine, și cum vrei nu mă voi deranja pentru atâta lucru. Sunt convins că, în timp, atitudinea ta se va schimba. că ai mai făcut o greșeală, Harley. Wow. Una și mai serioasă. Din câte știu, ai lăsat termenul fără niciun fel de apărare. Normal. Nu amenințăm interesele nimănui și ajutăm pe toți în aceeași măsură. De ce să ne fie teamă? Da. Numai că, în timp ce tu nu ai nicio apărare, ne-ai ajutat pe noi să ne înarmăm și, având acum crucișătorul reparat de voi, flota noastră a devenit de neînfrânt. <hă>, îți pierzi vreme înălțimea ta. Dacă intenționezi să declar război, atunci voi lua imediat legătura cu guvernul meu. Stai jos, Hardin. N-ai să iei legătura cu nimeni. Iar când se va porni războiul pornit și nu declarat, fundația o va afla de la loviturile nucleare ale flotei Anacreoniene, pe care o conduce fiul meu, comandant al navei amiral Vieriț. Și când se vor petrece toate astea? Dacă vrei să știi, navele noastre au decolat acum... 52 de minute, fix la 11 Prima lovitură va fi trasă când terminul va deveni vizibil Adică mâine în jurul prânzului te poți considera prizonier de război, Harmi Da, exact așa mă și consider, dar mai dezamăgit? Ce spui? Păi da, Om. momentul cel mai potrivit ar fi fost la ora 12, știi, momentul încoronării Acum nu e clar că războiul doreai să-l pornești tu și nu regele Ce tot spui acolo? N-ai priceput? Eu mi-am programat contralovitura pentru miezul nopții ha, Nu mă duște pe mine <gătări> <gătări> Nu există nicio contralovitură Dacă contezi pe sprijinul celorlalte trei regate la sobaltă Flotele lor combinate nu fac câta noastră Știu, știu asta nu intenționez să trag nici măcar un singur proiectil Doar că, în urmă cu o săptămână Am ordonat ca astăzi, la miezul nopții Planeta Ana Creon să fie pusă sub interdicție Interdicție? Ce interdicție? <laughs> Văd că nu pricep Hai să-ți explic La miezul nopții, toți preoții de pe anacreon vor intra în grevă Hmm. Ordinul poate fi contramandat doar de mine Dar eu nu-l voi contramanda chiar dacă mă eliberez Ceea ce înălțimea ta ai omis să iei în calcul E că un atac asupra fundației reprezintă cel mai grav sacrilegiu oh, Nu-mi spune tu mie de astea, Hardin Păstrează-le pentru glate. Dar pentru cine crezi că le păstrezi, dragă Vienis? Îmi imaginez care e acum situația Uite, de... O jumătate de oră, fiecare templu al științei de pe Anacreon este centrul unei mulțimi care ascultă un preot predicând pe această temă. Nu există om pe Anacreon care la ora actuală să nu știe că guvernul lor a lansat un atac vicios și neprovocat asupra centrului lor religios. Dar uite, mai sunt numai 5 minute până la miezul nopții. Mai bine, du-te în sala de bal și urmărește tu însuți evenimentele. Eu am să te aștept aici mm. Minunat vin Vienis Minunat înghițită gaura neagră din faria Hardin Dragi videospectatori Ne aflăm în sala unde va avea loc Ceremonia în coronării regelui nostru Leopold I Întreaga asistență așteaptă ca din clipă în clipă, Spiritul Divin să confirme în fața tuturor alegerea lui Leopold Carege, dovedind astfel originea sa divină. Dar iată, luminile au părit, aura regală strălucește ca un foc divin. începe să se miște singur, se ridică în aer fără niciun zgomot. Plutește lind, se îndreaptă spre balconul unde regele nostru va putea fi văzut de mulțimea strânsă în jurul palatului. A ajuns în dreptul balconului, se înalță un pic și răiască Leopold rege! Nu! Păi, Nu! Aura regală s-a stins! Domnul și clafină! S-a prăbușit! Luminile s-au stins! Aduce-l ortele! Ortele! Să-ți la Să-ți la urmă! Să-ți la urmă! voastre! Energia va reveni imediat! În voastră! Ce e, Ce s-a întâmplat? În voastră! Palatul este înconjurat de populația orașului! Ce vor? Îl au în pe perisofl! Acesta cere eliberarea imediată a primarului Salvador Harden și încetarea războiului împotriva fundației. Dacă vreunul din prostime încearcă să treacă de grilajul palatului, dezintegrați-l! Atât pentru moment! Lasă-i se de cât vor! Mâine ne socotim noi, du Am înțeles! Leobor! Vino aici! Hai mai Ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, unchiule? Vino cu hai! Până dimineața, majestatea voastră! Vă felicit cu prilejul în coronării! Hardin, ordonele preoților să se întoarcă la treburile lor! Te joci cu forțe prea puternice pentru tine! ordonă tu, Vieni și vezi cine se joacă cu forțe prea mari pentru el! În prezent, toate activitățile de pe anacreon sunt paralizate! Nu se mișcă niciun mecanism în afara celor din temple! Centralele energetice s-au oprit! Toate navele sunt țintuite la sol. Dacă nu-ți place ordonele, tu veni spre oților să se întoarcă la lucru. Eu nu vreau! O să ordine pe tot spațiu. Dacă trebuie să punem cărțile pe masă, să le punem, așa. Să vedem dacă templele tale vor face fața armatei. ho! Oh, oh, oh! Excelentă idee, Vienis. Dar cum ai de gând să-ți transmiți ordinele? Potim? Mișloacele de comunicație nu funcționează, doar cele din temple și... Și televizorul ăsta de aici aranjat să meargă doar pe recepție Așa că... O să rezistăm, diavole Diaos. O să rezistăm până când flota va lovi fundația Și scumpa ta mulțime va afla pe ce minciună s-a bazat credința ei Își vor părăsi preoții și se vor întoarce împotriva lor Poți opri energia pe anacreon, dar nu-mi poți opri flota din drum nu poți opri crucișătorul pe care totul l-ai reparat? Da, crucișătorul pe care eu l-am reparat. Dar l-am reparat în felul meu, Vienis. spune ai auzit vreodată de releu pentru unde ultra? După cum te uiți la mine, văd că n-ai auzit. Ei, în circa două minute... O să afli ce poate face un astfel de aparat. Stai jos și privește! Cine sunteți voi? Ofițeri de cap preluminate. Deci mă cunoașteți. Știți care e poziția mea pe navă? Da, prea-luminată. Egalul amiralului, bine? Vă să blocați accesul în sala de comunicații. Acum faceți legătura cu toate compartimentele navei, dar absolut cu toate. Prealuminate, aveți legătura vizuală și fonică cu toate compartimentele navei. Perfect. Cât este ceasul? 12 fără 4 minute. Așa. Acum du-te lângă camaradul tău și stați acolo. Nu vă mișcați, orice ar fi! Soldația ai Narei Admiral vienis. nava aceasta este implicată într-un sacrilegiu și asta fără știrea voastră. Intenția comandantului vostru este să ducă nava la fundație și acolo să bombardeze izvorul de binecuvântare pentru a-l face să se supună voinței lui păcătoase. Și de vreme ce aceasta este intenția lui, eu, în numele Spiritului Galactic, îl lipsesc de prerogativele comenzii Și îl decad din funcția de amiral al flotei Și pentru că și nava se află într-o misiune păcătoasă Îi retrag și ei binecuvântarea Și o blestem În numele spiritului galactic Și al profetului Harry Seldon Blestem această navă ca vizoarele care sunt ochii să orbească, fie ca toate captatoarele care sunt brațe să paralizeze, fie ca loviturile atomice care sunt... Fumii să nu se mai clintească, fie ca motoarele care sunt inima să se oprească, fie ca transmisiunile care sunt vocea să amuțească, fie ca ventilatoarele care sunt respirația să nu mai meargă, fie ca luminile și energia care sunt sufletul să dispară în neant, în numele Spiritului Galactic. Blesteim această navă! Nu mai avem energie, nava! Nava e moată! luminat. noi suntem nevinovați. Nu ne acuza acuzat de greșelile comandanțelor noștri! Salvează-ne! Vă pot salva cu o singură condiție! Poruncește! Mergeți și aduceți-l aici, pe prințul Lefkin, fostul amiral! Mergem, pe nava! Ușile! Nava nu mai are energie! Ușile sunt deschise! Luați lanterna mea ca să vă lumineze drumul! Duceți-vă! Spuneți și celorlalți ce v-am spus și vouă! Rădătorule, redă imediat n energia! Eu sunt comandant aici! Nu mai ești! Prindeți-l pe acest strădător! Arestați-l sau de nu vă trimit pe toți dezbrăcați în sasul de evacuare. Bordon, amiralul vostru, arestați-l! Vă lăsați înșelați de măscăriciul de impostorul ăsta! Vă lăsați prostiți de o religie bazată pe iluzii! Spiritul galactic nu-i decât o înșelătorie care Arestați-l pe blasfemator! Aduceți-l aici! Na! Lefkin! Acest videofonovizor este singurul aparat de pe navă care funcționează. Ordonă restului flotei să se oprească și să se pregătească pentru reîntoarcerea pe Ana Creon. Aici, prinsul Lefkin, amiralul flotei, către toți comandanții navelor flotei, ordon... Oprirea navelor. Calculați cursul de revenire pe Anacreon. În cinci minute să fiți gata pentru noua rută. Ești mulțumit, ne vom socoti noi acasă. Acum suntem în legătură directă cu Anacreonul. Repetă cu voce tare ceea ce spun. Nu vreau! Lefkin, Lefkin, te dau pe mâna mulțimii să te sfâșie dacă nu transmit ce îți poruncesc. Mă supun! Mă supun! Poruncește. Flotă anacreoniană. Flotă anacreoniană. Conștientă de natura misiunii și refuzând să ia parte la un sacrilegiu, revine pe anacreon următorul ultimatum, adresat păcătoșilor care folosind forța profană, vor să lovească în fundație. Încetați imediat războiul contra adevăratei credințe și garantați că nu-l veți relua niciodată. Altfel, flota regală, revenind spre Anacreon, va face palatul una cu pământul pentru a distruge cuibul de păcătoși. Dispru... ce zici, Vienici? Ficălosule... Ficălosule! Ah! S-a sinucis și a dezintegrat capul. Un om de acțiune până la capăt. Și asta a fost tot, dragul meu Releu din Templul Argolida a declanșat releul de pe navă, care a blocat energia atomică de alimentare. Totul calculat la secundă, fix la miezul nopții. Semnarea acordului cu Leopold a fost o simplă formalitate. tremurat tot și ar fi făcut orice aș fi cerut. Dar să fi văzut ce a fost aici când s a auzit de rezultatul vizitei tale pe Ana Creon <fie> Imediat Consiliul ți-a acordat cu unanimitate de voturi o moțiune de încredere e? Iar acționiștii lui Sermac nu mai privireau să-și ceară scuza <fie> <fie> da? Și acum s-au potolit? Aiurea, Ai, Sermac-o a de la început Deja a inițiat o campanie în care cere anexarea la Ternius a celor patru legate a? La nevoie chiar prin folosirea forței E, ce să-i faci? Un mâncător de foc va trebui să mănânce foc Chiar dacă pentru asta e obligat să și-l prindă singur Ardin. Hardin. Hmm? crezi că imaginea lui Harry Seldon va apare? E, e, e. Presupun că da, dintr-un moment în altul Și dacă am venit degeaba la cripta timpului, dacă nu apare? Ascultă, ai de gând să mă omori toată viața cu îndoierile tale? Ei, privește! Eu sunt Harry Seldon Aceasta este a doua mea apariție nu știu dacă la prima a fost careva din voi prezent și de fapt nu pot ști dacă acum este cineva prezent sau nu. Dacă cea de-a doua criză a fost depășită cu succes, trebuie să fiți aici. Altă cale nu există. Dacă nu, înseamnă că a fost prea mult pentru voi lucru de care mă îndoiesc deoarece calculele mele indică o probabilitate de supraviețuire de 98,4% conform calculelor acum trebuie să dominați regatele barbare din jur ca și în prima criză i-ați ținut la distanță folosind echilibrul forțelor ați contrabalansat forța brută materială cu forța rațională Vă atrag totuși atenția să nu vă încredeți prea mult în sine. Ați realizat un echilibru cu o poziție incomparabil mai bună, dar în cazul nostru, fundația se află abia la începutul drumului care duce spre noul imperiu. Regatele vecine vă sunt încă superioare ca putere. Dincolo de ele se întinde jungla barbarismului, imensă cât toată galaxia. Iar ce a rămas din vechiul imperiu galactic, indiferent cât de slăbit sau de căzut ar fi, este mai puternic decât voi. Să nu uitați niciodată că mai există încă o fundație înființată cu 80 de ani în urmă. O fundație plasată la celălalt capăt al galaxiei, la Stars Inn. Ei se vor afla acolo întotdeauna și vă vor judeca. Domnilor, în fața voastră se întind 920 de ani din plan. Problema Vă aparține. Treceți la rezolvarea regei. Bell Riose, în scurta sa carieră, Riose și-a câștigat titlul de ultimul dintre imperiali și l-a câștigat pe merit. O analiză a campaniilor sale arată că a fost egalul lui Performance ca abilitate strategică și probabil superior lui în manevrarea oamenilor. Numai faptul că s-a născut în perioada de decădere a Imperiului l-a împiedicat să legaleze pe acest an cuceriri. Cu toate acestea și-a avut și el șansa lui când în calitate de general al Imperiului și singurul de altfel s-a aflat față în față fundația. Da, imediat. Imediat. Cine e? Sunt benul Iosef mm, Te-am recunoscut, generale Cu ce treabă pe la mine? De pace, de pace Dacă tu i duce în bar, îți cer conversații Da, mine, atunci intră, intră <tus> Cum aici pe Sven aveți, vedeți, lumini Nu, pe cum se vede, lucruri vechi. Le repar și eu cum pot, dar ai văzut. Senzorul de la ușă nu mai funcționează, acum trebuie să deschid eu Ai, am rămas fără piese de schimb, da? O, de schimb nu mai există de. în general. Ia loc, ia loc. Excelente. Bei un ceai. Pe suena, dacă m-aș putea să nu fac, ar fi o nepolitețe crasă din partea mea să te refuz. Mm, poftim, Mulțumesc. Mm, mulțumesc. În cinstea ta, patricine. Mulțumesc, mulțumesc. Și în a ta, generale. Se zice că ești tânăr. Câți aveai? Mm. 35? Pe, pe aproape, 34. Mm atunci e mai bine să ți-o spun de la început. Regret, dar nu am niciun fel de poțiuni, filtre sau formule magice pentru dragoste. Deci nu pot să influențez în niciun fel favorurile vreunei doamne ce te-ar putea interesa. <laughs> în privința asta n-am ajuns încă să am nevoie de ajutoare artificiare. Dar ți s-au cerut deseori astfel de... Da, de suficiente ori. Din nefericire, lumea tinde să confunde învățătura cu magie, iar dragostea se pare are, are cel mai adesea nevoie de așa ceva. Mi se pare normal. În fine, pentru mine, învățătura înseamnă altceva. Da? Și ce anume? Nimic altceva decât posibilitatea de a da răspunsuri la întrebările grele. Mm -hmm. Se pare că și tu, ca și ei, ai o părere greșită. Da. Asta o să vedem. Deci, ia spune patriciene, cine sunt magicienii? Vreau să spun cei adevărați. Nu. Mm -hmm există magicii, Dar lumea vorbește despre oh, ei. Balturi. Toată suena e plină cu povești despre ei. În jurul lor s-a creat un adevărat cult. Știi, există o legătură ciudată între ei și visurile unor concetățeni de ai tăi despre libertate și autonomie. S-ar putea ca povestea asta să se dovedească de fapt a fi un pericol pentru stat. Și-ai mirosit o revoltă ce mare pe mine în frunte? Ha? Da, de unde? Deși nu e o idee chiar de lepădat. Uh -huh. Tatăl tău a fost un exilat, nu? Iar tu, tu un fel de patriot. Dar ce nepoliticos din partea mea, că am să vorbesc despre așa ceva. Da, dacă e nevoie... Dar nu cred că există vreo conspirație. În ultimele trei generații, Suena așa că am pierdut blaga. Deși nepoliticos din partea mea ca gazdă, trebuie să-ți reamintesc că a existat un vicerege rege care a crezut același lucru și... și? Și a murit praznic de mâna acestor neputincioși. Mm -hmm. Te refer la. Ei află bătrâne că de mult moartea lui nu mai e un mister pentru mine. A existat un tânăr soldat în garda lui care. Iar tu ai fost soldat în garda lui, parcă, da? Mai e nevoie și de alte amănunte? Nu. Ce? Ce propui? Să-mi răspuns la întrebări O, oh, fără amenințări generale Sunt bătrân și viața nu înseamnă prea mult pentru mine Așa că... Bunul meu domn Vremurile sunt grele Cât privește curajul tău Ai copii, nu? Și prieteni ai o patrie pentru care ai rostit cuvinte mari, nu? Haide, bătrâne, haide, dacă ar fi fost vorba să folosesc forța, fi sigur că aș alege alte ținte prin care te-aș lovi mai tare. Bell, ce vrei? Patriciene, ne ascultă-mă. În zilele noastre, cei mai apreciați militari sunt cei care conduc parăzile la curtea imperială sau cei care comandă navele ce le scortează pe împărat în drumul lui spre planetele de vară. Eu, eu la 34 de ani sunt un ratat. Și un ratat am să rămân. Și știi de ce? Pentru că vreau să lupt. De-aia m-au trimis aici. Nu mă potrivesc cu eticheta de la curte. Provocam necazuri, am ofensat pe lorji amirali și pe plebeii de acolo. Dar eram prea bun ca să fiu a la gunoi. Așa că m-au trimis aici, ceea ce înseamnă același lucru. Siena e o lume de frontieră, e cunoscută care rebelă și e destul de departe. Toată lumea e mulțumită. Și deci idealul tău... Idealul meu, tatăl îmbăratului. El e idealul meu. El și ce-a făcut el pe Paramai. Da, adică un măcel Oricum, un împărat puternic Da, puternic Și ca el avem nevoie de câți mai mulți El e stăpânul meu să ții minte asta Interesele lui le-a aici Și ce are asta de a face cu ce discutăm noi? O să spun în două vorbe Magicienii vin de dincolo de frontieră Cum se zice? De acolo, de unde aștri se De acolo, de unde aștri se și în toate se strecoară al spațiilor da, frig Da, da, da, da, da, da, așa, așa ce e asta, poezie? Oricum vin de la periferie Singurul loc unde sunt liber să lupt pentru gloria împăratului Da, să luți pentru gloria împăratului Și să-ți saturi și tu pofta de lupt Exact Dar trebuie să știu cu cine mă lupt Și aici doar tu mă poți ajuta De unde știi? De trei ani adun toate datele referitoare la problema asta toate legendele, toate poveștile, chiar și zvonurile. Și din toate am reținut două lucruri. Primul, magicienii vin de la marginea galaxiei, de dincolo de Suena. Al doilea, tatăl tău a întâlnit odată un magician în carne și oase și a stat de vorbă cu el. Ar fi mai bine să-mi spui tot ce știi. Da, ar fi interesant să-ți spun câteva lucruri. Cu asta aș putea încerca să fac și eu un experiment psihoistoric pe cont propriu. Ce fel de experiment? Psihoistoric. Ce-i mm, Ai face bine să-ți mai iei un ceai. Am de gând să vorbesc. Ascult. Acum 40 de ani, în timp ce tatăl meu era exilat, iar eu eram pușcaș în garda personală a viceregelui, care a ordonat marele masacru și care... Da, da, da, da, N -n -n -n treci peste asta. Și care a plătit apoi crimele sale printr-o moarte pe măsură pe planeta a sosit un rătăcitor ce, din întâmplare, a ajuns la tatăl meu. Așa. Era un comerciant venit tocmai de la marginea galaxiei, un tânăr cu un accent ciudat, care nu cunoștea nimic din istoria recentă a Imperiului și care era apărat de un scut de forță individual. Cu? Un scut de forță individual? Vorbește, Iurel, bătrâne, care e generatorul ăla destul de puternic ca să poată restrânge un scut de forță la mărimea unui om? Pe toată galaxia, doar dacă nu, care cu el o sursă energetică de 5 milioane de tone. Acesta este magicianul despre care a auzit legende, povești și zvonuri. Iar denumirea de magician nu se dă ușor și nu oricui. Nu avea asupra lui niciun generator, cel puțin niciunul observabil Dar nici cea mai puternică armă pe care o ai tu N-ar fi putut străpunge scutul care l-a asta e tot? Să fie oare magicianul doar o fantasma minții unui exilat Care de singurătate o luase razna? Istorii despre magiciani au existat și mai înainte de tatăl meu, domnule și mai există și alte dovezi concrete. Înainte de a părăsi planeta, negustorul, așa a zis un magician, a făcut o vizită unui tehnic, știi, unul din cei însărcinați cu supravegherea și întreținerea centralelor atomice spre care fusese drumat de tatăl meu. Acestuia i-a lăsat un generator de scut individual de același tip cu cel pe care îl purta el. După venirea din exil și după multe căutări și ondăneli, tata a găsit acest generator. Uită-l, e pe peretele din spatele tău, generale. Lansul ăsta? Pare mai vrând o podoabă. Și vrei să spui că acest container, cât o nucă, este... Era generatorul. Era pentru că n-a funcționat decât două zile. Bine, și tu n Analiza subelectronică nu arată decât o masă compactă de metal, iar studiile amănânțite ale tipurilor de difracție n-au condus la nimic. Nu se pot releva părțile componente existente înainte de fuziune. Deci până la, la urmă tot vorbe. Mi-ai cerut să-ți spun ce știu, ce-mi pasă mie dacă tu mă întâmpin spusele cu scepticism. Vrei să mă opresc? Continuă patiginii mm. Am continuat cercetările începute de tata și accidental am dat peste numele lui Lui? Mm? Harry Seldon Harry Seldon? Ăsta cine mai e? Harry Seldon a fost un mare savant care a trăit pe vremea împăratului Daluben al patrulea. Era psihoistoric De fapt a fost primul și cel mai mare dintre ei a fost și pe Siuena, pe vremea când aceasta era unul dintre marile centre comerciale ale galaxiei. Știu, știu, știu, știu. Care-i planeta aia stagnantă care să nu susțină că pe vremuri era plină de bogății? E vorba de vremurile de acum 200 de ani, când Imperiul se întindea până la ultima steluță de la marginea galaxiei și când Siuena era o lume din interior, nu aflată în mijlocul barbariei. Ei? E, Harry Selden a fost cel care a prevăzut prăbușirea Imperiului și barbarizarea întregii galaxii Zău, așa a prevăzut? E, află că a prevăzut prost Niciodată Imperiul n-a fost așa de puternic acum Circulația se deteriorează întâi în zonele periferice Mai durează până când degradarea atinge inimă Bine, bine. Deci acest Harry Seldon a prevăzut o galaxie cotropită de barbarism. Bun. Altceva? Seldon a înființat două fundații pe care se aflau tot ce era mai tânăr, mai bun și mai puternic. Le-a plasat la capetele opuse ale galaxiei, așezându-le în locurile și la timpul cel mai potrivit, în conformitate cu matematica psihoistoriei. Ele erau menite să se rupă de evoluția imperiului și să se dezvolte de sine stătător, urmând ca din ele să apară în timp germenii celui de-al doilea imperiu. Și mai trebuia ca existența lor să reducă perioada de barbarism de la 30.000 de ani la numai 1000. <laughs> și unde ai găsit toate astea? Se pare că știi totul în amănânță. Mm, nu știu nimic. Ceea ce ai auzit nu-i decât rezultatul unor nesfârșite eforturi de a pune unul lângă altul anumite lucruri disparate, descoperite de tatăl meu, cele mai multe, și de mine câteva puține. Țesătura este subțire, iar golurile mari existente între firele ei le-am umplut cu imaginație. Dar sunt convins că, în esență, acesta este adevărul. Te-ai avut-o convins destul de ușor. Mm, Oare reuți că au fost necesar 40 de ani de cercetări? 40 de ani? Eu pot lămuri chestiunea în doar 4 zile. De fapt, cred că va trebui să o și fac. Mm -hmm. Și cum ai de gând să o faci? Foarte simplu. Am să găsesc fundația asta de care vorbești și am să mă convin cu proprii mei ochi cum stau lucrurile. Și zici că-s două? Mm -hmm. Așa pomenesc documentele pe care le-am cercetat Probe concrete n-am găsit decât pentru una, dar e simplu Cealaltă trebuie să se afle la celălalt capăt al unei axe ce ar străbate centrul galaxiei mm, Bun, să o vizităm, deci, pe cea mai apropiată Și știi încotro să o apuci, generale, într-un fel Știi, documentele fostului vicerege, știi tu care, pomenesc câte ceva despre barbari. De fapt, una dintre fiicele lui a fost dată de soție unui prinț barbar. Găsesc eu drumul. Îți mulțumesc pentru ospitalitate. Vizita ta a fost o mare onoare. Cât despre informațiile pe care mi le-ai dat, voi ști cum să-ți mulțumesc când mă voi întoarce. Dacă te vei mai întoarce. epice ale lui Hardin și Mellow erau de mult apuse și odată cu ele dispăruse și o anume îndrăzneală și hotărâre care până atunci tremnea. Preine... Ei, ce facem? Stăm toată ziua cu brațele încrucișate? Contează oare care dintre noi va vorbi primul? Atunci vorbește tu primul De altfel dintre noi toți tu Ai de ce să te temi cel mai mult Asta pentru că sunt considerat cel mai bogat Dar să nu uitați că flota mea comercială a capturat nava cercetare. Da, da, da, da a ca... capturat pentru că tu ai cea mai mare flotă și cei mai bun piloț, eh? e. Nu? De altfel e și asta un alt fel de a spune că tu ești cel mai bogat e. A fost un risc imens, iar pentru noi ăștia, riscul ar fi fost și mai mare. Am moștenit îndrăzneala de a-mi asuma riscuri de la tata. De fapt, esențialul în a-ți asuma un risc este să vezi dacă profitul pe care îl vei obține merită riscul. Iar în ceea ce privește capturarea navei cerceta și a meritat din plin. Mai ales că totul a decurs, fără vreo pierdere pentru noi și fără ei lor să prindă de veste. Toată cinste față de Hobart Mallow, cu care toți știm că ești oarecum rudă, dar tot ce s-a petrecut și cum s-a petrecut nu trebuie să ne determine să ne culcăm pe lauri. S-ar putea ca acțiunea noastră să-l supere... Pe tânărul acela și să-i ofere un motiv să... Crezi că are nevoie de motive? Da. Mm. În sfârșit, întâmplarea asta o să-l scutească să mai inventeze vreunul. Mm. Salvor Hardin și Hobart Mallow procedau altfel. De obicei îi lăsau pe ceilalți să o apuce pe nesigura calea forței iar ei manevrau la sigur și în liniște Nu are importanță Eu zic că prin această acțiune am făcut o afacere bună Dar să lăsăm asta Tânărul provine din fostul Imperiu Asta știam da? și noi Nu, mai. nu știam, presupuneam doar dacă cineva vine la noi pașnic și ne propune un schimb comercial, e normal să nu avem nimic împotriva lui. Da. Mă rog, cel puțin, până ne convingem că oferta nu e decât o mască pentru altceva, dar în cazul nostru... În cazul nostru ar fi trebuit să fim mai grijuli. ar fi trebuit mai întâi să aflăm despre ce este vorba și abia după aia să lăsăm să plece. Așa ar fi fost cel mai înțelept Am mai discutat asta și știți bine că așa s-a hotărât Altceva a, Guvernul e slab, iar primarul e un idiot Cred că domnul care a vorbitat din aur A făcut-o în a obișnuinței Aici ne putem permite să recunoaștem că noi suntem guvernul <gri> Să lăsăm deci deoparte politica guvernului și să revenim Tinerul acela s-ar fi putut foarte bine să fie un posibil client, au mai fost cazuri, oricum toți trei ați încercat să-l mituiți ca să încheie un contract, deși între noi a existat o înțelegere să nu facă niciunul asta. Și tu ai încercat așa e. hai să lăsăm la o parte ce ar fi trebuit să facem și să vedem ce trebuie făcut acum și oricum n-ar fi folosit la nimic să închidem, ori să-i ucidem. Nu așa se distruge un imperiu. Poate că tocmai așa ceva așteptau și ei. Ai vorbit bine. Cei de la prizonieri. Totul se poate rezuma în câteva cuvinte. Tânărul este un general imperial pe care oamenii săi îl divinizează. De unde reise asta? De la membrii echipajului navei capturate. Și de unde știi că au spus adevărul? Stimatul meu domn, n-am fost blând deloc. I-am drogat și m-am folosit de sonda fără nicio milă. Au vorbit și pot să acord credit la tot ce au spus. Pe vremuri s-ar fi folosit psihologie, total nedureroasă și fără posibilități de păcălea. Asta era pe vremuri. Acum e cu totul altfel. Bine, bine, bine, bine. Și ce vrea aici acest general? Nu-ți imaginezi că le-a destăinuit oamenilor săi ce intenția are. Despre asta nu am reușit să aflu nimic. Deși pe tot spațiul m-am străduit. Deci, Deci tânărul este general imperial, deși le-a cerut tuturor să-l prezinte drept prinț al unei planetuțe oarecare de la periferie. Iar asta ne poate duce la o singură concluzie. Nu i-a convenit să-i se să afle adevăratele intenții. Ce <răș> cu asta? Pune asta lângă atacul pe care l-a mai încercat odată Imperiul asupra noastră pe vremea ta. Vremea lui Melo Vreau să spun Și vezi ce iese Mai ales că primul atac a dat greș Și bănuiesc că imperialii Nu prea au motive să ne iubească asta e tot? Nu cumva mai sunt și alte date? În asemenea situații rivalitatea comercială dispare N-am ascuns nimic din cele aflate. Trebuie să fim uniți, suntem forțați să fim. Adică? Adică ne confruntăm cu o nouă criză. A, Au mai fost trei înainte, dar pe atunci exista un Hardin și un Melo. Cine o să ne conducă acum? Psihoistoria lui Seldon spune că Imperiul nu poate câștiga. De ce să ne agităm? Este ușor să te bazezi pe Seldon. Dar probabil că printre variabile psihoistoriei, inițiativa noastră reprezintă ceva important. Mai ales că... Legile lui Selden îi ajută pe cei care se ajută singuri Păi atunci mai există un proverb Vremurile-i fac pe oameni, ține minte Nu te sfătuiesc să te bazezi pe așa ceva Dacă asta e cea de-a patra criză, înseamnă că Selden a prevăzut-o Și dacă a prevăzut-o, înseamnă că poate fi depășită Înseamnă că există o care de ieșire hmm. Imperiul este mult mai puternic decât noi Întotdeauna a fost dar e prima dată când amenințarea este directă Și dacă aceasta poate fi înlăturată Atunci precis că acest lucru se poate face pe o altă cale decât forța brutală Asta-i Trebuie să aflăm punctul slab al inamicului și acolo să-l lovim Propui cumva o teorie? Nu, subliniez doar la ce trebuie să ajungem Înaintașii noștri au depistat întotdeauna punctele nevralgice ale dușmanilor Și acolo au acționat Dar acum... Avem nevoie de spion, nevoie de spion. Nevoie de spion. Așa e, așa e mm -hmm. Nu știu când vor ataca forțele imperiale Dar poate că mai e timp În circumstanțe similare, Hober Mellow s-a dus el însuși la Imperiu Acum nu-i cazul, mai ales că niciunul dintre noi nu mai este tânăr și... Toți suntem înglotați până peste cap întrebări administrative și birocratice. Avem nevoie de oameni tineri. Oameni aflați în activitate chiar acum. Da. Te refer cumva la comercianți independenți? Da, la ei. Dacă mai este timp. Intrăm. Ce la nou sergent? Vreun semnal de la Starlet? Nu, sir. Formația de cercetare a raportat că n-a detectat nimic. Comandorul Ium a comunicat că flota este gata în orice moment să declanșeze un atac de pădrețire. Un atac pentru o navă de patrulare? Nu-i cazul, nu -i încă momentul. Liber. Sir, Stai. Ia mesajul ăsta. Să fie codificat și transmis. Patrician a sosit? Nu, sir. Când sosește, ai grijă să fie adus imediat la mine. Imediat, ai înțeles? Da, sir. în vat, sir Te salut, patriciene, bară Generale dialog. loc Sergent, ușa rămâne închisă până când va fi deschisă de mine De mine, sergent, ai înțeles? Nimeni nu are voie să intre Sir Patriciene, te consideri un supus loial? Nu am motive să iubesc Imperiul, generale Ceea ce nu înseamnă că ești un trădător, așa, așa e? Așa dar asta nu înseamnă că sunt dispus să te ajut Adevărat doar că a refuza să ajuți acum este sinonim cu a trăda, iar trădarea va fi pedepsită ca atare. Dragul meu, păstrează-ți amenințările pentru subalterni. Mie să-mi spui ce anume vrei de la mine. E bine și așa. Ascultă, Bar, cu o jumătate de an în urmă, noi doi am avut o discuție, ți-aduci aminte? Da, despre magicieri. Exact. Îți mai amintești ce am zis atunci că o să fac? Ai zis că o să le faci o vizită. I-ai găsit? Dacă i-am găsit? Da. Dar ăștia nu sunt magicieni, faticieni. Sunt niște diavoli. O lume cât o unghie, săracă în resurse și cu o populație microscopică, dar cu niște oameni atât de, de, de mândri, atât de, de ambițioși încât au să viseze la conducerea galaxiei, ba chiar să o facă acționând calm și metodic. Nemai pomenit! Nici măcar nu se grăbesc. Spun că au nevoie de secole și, între timp, acaparează planetă după planetă, sistem după sistem, cu o îndrăzneală de și. Până acum le-a mers Nimeni nu i-a oprit S-au constituit într-o afurisită de comunitate comercială Care își întinde tentaculele Cu mult peste distanțele la care îndrăznesc să se avânte Cu zucărioarele lor zburătoare Iar comercianții ăștia Așa se numesc agenții lor Intră peste tot Iartă-mă, dar cât din cele ce-mi spui este informație certă și cât furie Ai dreptate, patricine Dar să știi că furia nu mă orbește am cutreierat luni destul de apropiate de Siena. Știi ce am aflat? Că Imperiul este un mit și comercianții o realitate. Chiar eu, eu însumi, am fost luat de comercianți. Treaba cu conducerea galaxiei ei, te-au spus-o chiar cei de pe fundație? Să mi-o spună? Nici n-am nevoie! Oficialitățile lor vorbeau doar despre comerț. Doar că eu am stat de vorbă și cu oamenii simpli, oamenii obișnuiți. Ei mi-au vorbit despre destinul lor manifest. Trebuia să-i vezi cu cât calm acceptau marele viitor, cât de optimiști erau, nici măcar nu încercau să ascundă. ascundă. Deci ai remarcat cât de bine am reușit eu ca, din date disparate, să reconstitui întregul. Mă înclin în fața capacității tale analitice, patriciene, dar până și spusele tale reprezintă un pericol pentru majestatea sa. Iartă-mă, iartă-mă, n-am vrut să fiu necivilizat, dar... Știu de ce este o stilă Imperiului și o să fac tot ce am să pot ca să înlătur cauzele. Înțelege însă că nu mă pot amesteca în probleme civile. Sunt militar și un astfel de amestec mi-ar distruge întreaga carieră. pricepi? Știu că poți, pricepe ce-ți spun. Hai să lăsăm la o parte ceva ce s-a petrecut acum 40 de ani. Să considerăm că pedeapsa pe care tu ai dat-o făptașului e o răzbunare suficientă și să uităm tot ce s-a întâmplat. Astăzi am nevoie de ajutorul tău. Mi-e teamă că nu pot. Nu înțelegi și mi-e teamă că nici nu sunt în stare să te fac să înțelegi. Bar, știi că nu pot să polemizez cu tine pentru că tu ești un om învățat, iar eu nu. Pot însă să-ți spun că, indiferent ce crezi tu despre Imperiu, va trebui să recunoști că a adus și mari servicii. Forțele lui armate au comis aici și coloși și crime, da, dar în principal au asigurat pacea și civilizația. Flota imperială a fost cea care a instituit vestita Pax Imperium. Iar asta însemna două mii de ani de pace. Compare cu cele două milenii anterioare și o să vezi că Imperiul merită să fie păstrat. Uită-te și tu la ce s-a ajuns aici, la marginea galaxiei. Vrei să vezi sirena sub stăpânirea unei lumi barbare? Vrei să o sacrifici pe altarul decăderii și mizerii în schimbul unei, unei așa zise independențe? Oare chiar atât de tare să se fi degradat situația? Și atât de repede? Nu. No. Sigur că nu. Noi, generația mea, probabil că și următoarele patru sau cinci vom fi în siguranță. Dar eu lupt pentru Imperiu, patricieni. Este o tradiție militară și n-ai cum să o înțelegi. De mistic și misticism nu e greu de înțeles. dar are importanță. Oricum ești conștient de pericolul pe care îl reprezintă această fundație. Dacă mă aduc bine în minte, eu sunt primul care ți-am arătat acest pericol. Nu tocmai. Tu știi cele mai multe lucruri despre fundație Și asta în condițiile în care nimeni din Imperiu n-a auzit de ea. Probabil că știi cel mai bine cum ar putea fi atacată Și mai putea sfătui în privința măsurilor pe care să le iau Și la ce contramăsuri să mă aștept oh. Hai, Bar Hai să fim prieteni, vrei? Ajutorul pe care ți-l pot da eu nu înseamnă nimic Și îți mai spun ceva, generale Toată puterea Imperiului nu va fi în stare să sfărâme această lume mică cum? Nu, nu, nu, nu, te rog, stai jos, patricine, stai jos, te rog, o să-ți spun eu când vei fi liber, acum să-mi zici de ce, dacă ți imaginezi că îmi subestimez adversarul, te înșeli, știi, deja am pierdut o navă, da, știu ce vrei da. să spui, n-am nicio dovadă că a căzut în mâinile fundației, dacă e așa, o să dăm oricum peste epava ei, dar dacă n-a fost un accident... Și dacă e așa, atunci curajul lor n de decât o singură explicație. Arme secrete. Spunem, ai de care este forța lor militară și în ce constă ea? Generale Habarna. Și atunci de ce ești așa de sigur că Imperiul nu va reuși să înfrângă această lume de... de, de, de lume de nimic? Mi pare mi se că ți-am mai povestit odată de psihoistorie. O știință ciudată care și-a atins maturitatea odată cu Harry Seldon și totodată cu el a și dispărut Pe baza legilor ei se pot prevedea acțiunile maselor de oameni și... Și... Hmm. Generale Seldon a fost cel care a înființat fundația în locul și condițiile stabilite cu ajutorul matematicii psihoistoriei și cu scopul de a genera embrionul din care se va dezvolta în viitor, viitorul Imperiu Galactic. Așa că tu, generale... Vrei să spui că indiferent ce aș face o să pierd? Că nu sunt decât o mașină programată să se autodistrugă orice aș face? Nu. Ți-am mai spus că psihoistoria nu tratează cu acțiuni individuale Ci vizează întregul fundal social Și nu observ că toți suntem determinați de necesitatea istorică psihohistorică. Și dacă eu fac ce îmi trece prin cap Dacă hotărăsc să atac abia anul viitor Sau să nu mai atac deloc Ce o să fie? Generale, fă ce vrei a dacă acum, peste un an sau chiar deloc, folosește o singură navă, zeci, o sută, toată flota imperială, dacă vrei, exercită presiuni economice sau militare, declară război, ori lovește pe neașteptate, fă absolut, absolut ce vrei. Generale, toți o să pierzi. Datorită mâinii moartea lui Harrison, în tău? datorită mâinii moartea psihoistoriei care nu poate fi oprită, abătută din drum și nici măcar în târziată. Așa deci, bine, accept provocarea. Enciclopedia Galactică, Cleon al II-lea, supranumit Cel Mare, a fost ultimul împărat puternic al Primului Imperiu. Este important pentru că în timpul lungii sale domnii a avut loc o renaștere a politicii și a artei. În general, este cunoscut mai ales pentru faptul că printre generalii săi se afla și beluriose, Lucru ce a făcut ca oamenii simpli să-l denumească Împăratul lui Riose. Nu trebuie ca ultima parte a domniei sale să umbrească 40 de ani de ghil. S -a -s -a -s. Sire! Ah, tu ești Brodrick. Intră! Hai, intră! Nu vă merge cu sănătatea, Sire? Trăiesc! Nu se vede? Dacă asta se mai poate, nu-mi viață. Oricare excroc care poate sau care pretinde că poate citi o carte de medicină mă poate folosi pentru tot soiul experiențele gheoabe. Dar Sire... Hai, hai, gata, lasă, hai, lasă, lasă, lasă, Brodrick. Știu eu mai bine cum stau lucrurile. Dacă mai există vreun produs chimic sau atomic, ori vreo metodă pe care n-a încercat-o cineva, atunci poți fi sigur că mâine o să apară te ce așa din cine știe ce colț prăfuit al galaxiei și... A, cât sunt în antecameră, Brodrig, Ca de obicei, sire. Bun, lasă-i să aștepte. Așa. Sunt ocupat. Trebuie de stat." Spune capitanului Găzii, să-i anunțe că... Nu, stai! Stai, stai, stai, stai! Nu, treburi de stat! spune să anunțe doar că astăzi nu acord audiențe! Dar, Sire, Așa, ce? știți că circulăm un zvon că ați avea probleme cu inimă? Dacă s care va după zvonul ăsta și încearcă ceva, o să aibă probleme și mai de hai! Dar tu ce vrei? Problema cu generalul Belrios, Sire, Guvernatorul militar de pe Siwena. Hm. Nu mi-aduc aminte. Ia stai. stai. Nu e la care acum câteva luni a trimis mesajul ăla ciudat? Da, da, da, da, da, da. Mi-aduc aminte. Cel care cerea permisiunea să înceapă o campanie de cucerire pentru gloria Imperiului și a Exact, sireni. Crezi că mai am vreun general ca el, Brodryg? Ce ai răspuns? Cred că ai avut grijă, nu? Desigur, E? Ia spune, ce ai transmis? I-am cerut să mai trimită și alte informații și să nu întreprindă nimic fără aprobare. Așa, așa, așa. Bine, destul de bine. Cine-i acest riose. Se... A fost vreodată la curte? Da, sire. Și-a început cariera în urmă cu 10 ani, cadet în gardă. A luat parte la afacerea aceea din Roiul Stelar, Lemul. Lemul, zici? Mm. Mm. La memoria nu mă mai prea ajută, brodic. Nu-i nu, nu cumva soldatul care, într-un fel sau altul, mă rog, a salvat de la o ciocnire frontală două nave de linie? Nu? da El era soldatul. Pentru ce a făcut a fost avansat capitan de navă. Iar acum este guvernator militar. Și încă tânăr. Foarte tânăr chiar. Capabil om, Ne Nesigur e cuvântul siren. Trește în trecut și visează la gloria vremurilor apuse. Aha. În sine nu reprezintă un pericol, dar poate fi folosit de alții. Așa. Soldații de sub comanda lui îl ascultă orbește. În plus este... Cel mai popular general, Sire, și... Chiar așa? Chiar așa? Și la urmă lui doar nu vrei să fiu strucii numai de incompetenți, Brodrick Și în plus nici chiar la incompetenți nivelul realității nu-i prea ridicat Un trădător incompetenț nu-i Sire Cei competenți trebuie ținut sub observație? Pe în cazul ăsta și tu, dragă brodrig. Sirene he, he, he, he, he. Mm. Bun, bun, bun, las, bine, hai, da, să lăsăm gluma. Ce-i cu tânărul nostru, cu ceritor? Că doar n-ai venit numai ca să-mi amintești despre el S-a mai primit un mesaj din partea lui Sirene E, nu zău! Și ce zice? Zice că a efectuat personal o recunoaștere în ținutul barbarilor aceia Și susține ideea unui atac în forță Aduce și multe argumente în favoarea părerii sale O listă, în fine, lungă și obositoare mm -hmm. Nu merită să vă pierdeți vremea cu ele, Sirea, mm -hmm. Mai ales că va fi supusă discuțiilor la seziunea Consiliului Lorzilor ah, ah, ah, ah, ah, Lorzi Și crezi că e de competența lor, Brădric? Mm -hmm. Nu, nu-mi place! Știi că întotdeauna sesiunile lor se termină cu pretenții referitoare la o interpretare mai liberă a cartei. Din păcate, nu se poate face nimic, Sire. Dacă ilustrul vostru, părinte, ar fi reușit să rebeleunea fără să fie obligat să dea carta, da, <laughs> dar așa. Trebuie să luăm așa cum este. Da, bine, bine. Presupun bine. că ai dreptate. Deci, lor zi. bun, fie. Dar de ce toată solemnitatea unei sesiuni? Sirem, omul era popular și aici Popular este și acolo mm. În plus este tânăr Așa. Dacă anexează la Imperiu o planetă sau două Se transformă în cuceritor mm. Iar un cuceritor tânăr capabil să-i pe comandanții de nave Pe soldați, pe mineri, pe comercianți și alte gunoaie de soiul ăsta Poate deveni oricând periculos Și n-ar fi exclus Chiar dacă lui Nu-i vine asta în cap Să fie manevrat De vreunul dintre lor Și atunci De limită dar am ajuns la concluzia Că e mai sigur să-ți urmezi sfaturile Bun? Bun Deci o să-i lăsăm pe lor să decidă În această problemă Să vedem ce-ar să zică și ei Iar noi vom acționa pe urmă în consecință Presupun că tinerul nostru n-a făcut încă nicio mișcare N-a raportat nimic în acest sens Dar... Dar? Ce reîntăriri? Întăriri? La ce forțe are sub comanda lui? Zece nave de linie și flota auxiliară necesară Două dintre navele mari sunt echipate cu motoare luate de la nave ale fostei flote Iar una are artileria tot de acolo Celelalte sunt nave noi din ultimii 50 de ani, dar și acestea sunt eficiente. Bine, bine, la zece nave de linie sunt mai mult decât suficiente pentru o cucerire. Tata, când a văzut prozulpatorul Riker, avea tot zece și... Ia Cine sunt barbarii cu care se lupta? Nu știu, sire. Mm. Riose se referă la ei, le cei de pe fundație. Fundația? Fundația? Unde vine asta? Deși am scotocit zdravă în prin arhivesire, n-am găsit nimic. Zona indicată se află pe undeva prin perimetrul fostei provincii Anacreon, care a trecut la barbarism și anarhia acum vreo 200 de ani. Cu toate acestea, în regiunea respectivă, nu figurează nicio planetă cu numele de fundația. Ia am găsit ceva în legătură cu niște savanți stabiliți în zonă cu numai puțin timp înainte de a se întrerupe legăturile. Se ocupau cu elaborarea unei enciclopedii ei da, ei și... da, ei da, ei da, ei, bun, ei Și ce cu asta, omule? Ce mă tot bați la cap? Pentru că ei își denumeau Planeta Fundația Enciclopedică. Nu, hmm. dar mi se pare cam hazardată legătura pentru a fi avansată. Dar nici nu avanse, sire. După creșterea nivelului anarhiei în zonă Nu s-a mai primit niciun mesaj de la ei mm. Mai mult ca sigur că și ei au evoluat regresiv Da Și zi așa Vrea întăriri E, asta e foarte interesant Să ceri întăriri chiar mai înainte de a te angaja în luptă ah. Ia stai Acum încep să mi-l amintesc, periose era un băiat chipe și provenea dintr-o familie loială. Brodrig, totuși am impresia că aici este ceva care îmi scapă. S-ar putea ca problema să fie mai serioasă decât pare la prima vedere. E nevoie acolo de cineva cu ochi care să vadă și cu creier care să judece. Cineva credincios, Brodrig. Am înțeles, sirene. Așa. Și cu întăririle? Încă nu. Nu până când nu vom ști mai multe. Acum du-te, du-te, brodic, du-te și trimite la mine pe doctor, deși e specimenul cel mai suferit din toată durata. Sirene. Asta e Ce zici, patricine? care are vreo importanță, ce zic eu Dacă ar fi să ne luăm după ajutorul pe care ți-l pot da eu, generale Mai bine mai trimit de acasă Nu, nu, nu, încă nu Mai încolo, după ce se vor termina toate astea, o să te întorci și acasă Și o să am grijă să ți se returneze tot ce s-a confiscat de la familia ta Îți mulțumesc foarte mult, generale Dar știi, eu nu prea cred că toate astea se vor termina cu bine <laughs> Iarcovește, lață în comentarii. Înțelegi simbolurile unei hărți dimensionale? Știi să interpretezi? Dacă mă luminezi tu, general, în Atunci fii atent. Punctele aurii reprezintă teritoriul imperial, cele roșii, teritoriul fundației, iar cele roz, locurile unde probabil aceasta-și exercită influența, da? Și acum atenție. Vezi? Au apărut și niște puncte albastre Ele reprezintă planetele cucerite de mine până acum Iar forțele mele continuă să înainteze Nicăieri nu am întâmpinat nicio împotrivire Barbarii s-au liniștiți Iar armatele fundații, sau mă rog, forțele ei de aparare Indiferent care sunt ele, n-au făcut nicio mișcare Nici măcar nu s-au arătat Se pare că dorm liniștite și ele Nu crezi că ți-ai risipit prea mult forțele? Aparent, patricine, aparent Vezi, punctele pe care le-am ocupat și le-am fortificat sunt puține, de fapt doar câteva. Dar toate au o poziție strategică. Mm. Pot porni un atac din oricare loc vreau și în același timp nu las adversarul niciun flanc liber pe unde să mă atace. O tactică care a mai fost încercată și în campania Loris VI acum vreo 2000 de ani. Dar imperfectă, Imperfect. Acum e cu totul altceva. Da, da, da, da, da, sigur, înțeleg că ai găsit un caz ideal aici, nu? Deci tot mai crezi că o să câștigi? Cum, tot mai ai impresia că o să pierd? Mm, trebuie, generale, trebuie Nu pricepi că în toată istoria militară nu există nici măcar un singur caz Unul singur în care forțele care au instituit o blocadă să nu fi câștigat. Oare așa să fie? Cu câteva excepție când cei atacați aveau o flotă puternică situată undeva în ahara blocadei Și care a străpuns în cercuire mm, Pie, dacă așa zici tu, generale... E așa cum zic eu Ei, tot mai crezi că voi fi înfrânt? Da atunci ține așa înainte. O să vedem noi cine are dreptul. Dar bine, mine bine să lasăm asta. Ai primit vreun răspuns de la împărat? Dacă te referi la solicitarea de întăriri, nu. Am primit doar un mesaj de răspuns. <laughs> și nicio navă. Niciuna. <laughs> Probabil că am greșit luându-mă după tine și cei din capital și-au format o impresie greșită despre mine. Crezi, sunt convins. Navele sunt prețioase. Războaiele civile din ultimii 200 de ani au redus flota la jumătate, iar ce a mai rămas e într-o stare de proasă. Și ce se construiește acum nu face doi bani. Cred că în toată galaxia nu mai există cineva să construiască un motor hiperatomic al lumii. Ești formidabil, generale. De ce? Păi vezi, eu știam asta, dar nu credeam că și tu ești conștient. Deci majestatea sa nu-și poate permite prea multe în privința navelor. Mai mult ca sigur că psihoistoria a prevăzut asta. Și așa am destule nave. Iar dacă situația se va dovedi într-adevăr serioasă, poți fi sigur că se vor găsi nave din belșun. Mm. Iar împăratul nu știe încă toată povestea. Și de ce nu i a spus -o? Pentru că deocamdată e vorba doar de niște speculații. De teorii, de teoriile tale, patriciene. Iar dacă faptele vor confirma pe parcurs ceva din ele, doar atunci o să pot pleda pentru existența unui pericol de moarte pentru Imperiu. Și în plus? În plus? Ei bine, da. Toată afacerea cam miroase ales majeste. Și asta nu prea place împăratului. O, dacă așa stau, lucrurile înseamnă că nu prea ai la ce să te aștepți de la împărat. Dacă un trimis special nu prea înseamnă nimic, atunci ai dreptate. Un trimis special? Pentru ce vine aici un trimis special? E un obicei vechi. La toate campaniile desfășurate sub auspiciile Guvernului Imperial, participă întotdeauna și un trimis al coroanei. Zau, și de ce, mă rog? Un simbol al prezenței Împăratului în comanda a trupelor și o modalitate de a se asigura de loialitatea generalilor, deși n-a ajutat întotdeauna. Ah! Un mesaj! Bun, bun, bun, bun, bun, bun. când așteptam asta? Ce? Când așteptam, în sfârșit am pus mâna pe mâna lor, viu și cu nava capturată intactă. Tocmai l-a în coace. Atunci eu mai bine mă retrag. Nu, nu, nu, nu! stai aici. Vreau să fi prezent la interogatoriu. De asta am și vrut să vin coace. Poate că vei observa unele amănunte care mie pot să-mi scape. Și poate că o să-l înțelegi mai bine decât aș putea să o fac eu.